Hej igen, og velkommen tilbage til Pest eller Kolera. Jeg hedder Anne. Jeg hedder Anne. Og uh, i dag, der skal vi snakke lidt om uh, en fyr, I måske har hørt lidt om. Uh, Rasputin. Mm, ja. Han er skurken i Disney-filmen Anastasia. Ja, og i, uh, i mange folkehistorier. Ja. Han er kendt som uh, demon. Han der ikke vil dø. Ham, der ikke vil dø, ja. ja. Uh, han var en eller anden form for uh, livslæge for... Uh, for zar familien i Rusland, den sidste sarfamilie, inden, øh, inden deres revolution. Mm. Øh, og vi vil sådan set egentlig bare øh, snakke lidt om hans liv og hans, hans virke. Øh, og så øh, måske dykke allermest ned i det, som der er nok det mest... Savnomspøndende. Ja, omdiskuteret ved ham, nemlig hans død. Øh, men det vil vi selvfølgelig komme tilbage til. Ja. Øh, men ja, Rasputin. Øh, Grigori. Rasputin født den 21. januar 1869 og død den 30. december 1916 i en alder af 47 år. Uh, han har født og opvokset i en, en landsby i Sibirien, uh, hvor han uh, gik rundt sammen med sådan en, et, et slæng af nogle venner, han havde. Uh, og de var egentlig ikke særlig veldige i den her landsby, fordi de lavede ret meget ravage. De drak helt vildt meget og hordede og sådan var, var generelt bare sådan nogle skidte kæle. Det var sådan, at, at præsten i den der by, han sådan bad... Bad dem om ikke at komme til messe, fordi de simpelthen bare lavede for meget larm. Larm simpelthen. Ja, eller sådan. Du ved, bare sådan forstyrret alt for meget. Mm. Øhm, men øhm, Rasputin var egentlig ikke sådan, fordi han, han øh, ikke ville prøve at finde Gud. Altså, han var ikke sådan en Gud eller noget. Han øh, gik egentlig meget op i at, øh, at blive et rent og helt menneske. Øhm, det, øh, han begyndte så at praktisere et sådan gammel russisk doktrin, der hedder klist, tror jeg. Ja. Det er sådan, man siger det. Um, som <laughs> prøver at finde frelse igennem øh, synd. Hmm. Mm -hmm. Ja. Uh, og det begyndte han så at, at praktisere hjemme i sin kælder. Mm. Jamen altså, det, det er måske også rigtigt nok, at man kan vel ikke blive frelst, hvis man aldrig har gjort noget forkert? Nej, men jeg tænker bare, at det er meget, det er meget, øh, det virker meget... Øh, det ved jeg ikke. Sådan uproduktivt at, at, at, at lave en hel masse synd med, den, altså med det mål at blive frelst. Det tænker jeg, altså, at det ville jo bare været bedre bare. Altså sådan, ligesom at blive frelst fordi man ikke har... Altså noget, man ikke har gjort med vilje. Det er virkelig lidt åndssvagt at sønne med vilje for at blive frelst Ja, Men, Æm, øhm, men, men, men ja. hvad ved jeg om sådan noget? Æ, så, øh, men de havde så den her... Øh, de lavede sådan nogle seancer, mm -hmm. som bestod af sådan nogle overgjør. Og det, øh, det gjorde han så for at rense sjælen på folk. Ja. Æm, Naturligvis. Naturligvis, øh, Men udover det, altså grunden til at han fik så mange, øh, eller i den der, sådan, det der øh, samfund fik så mange følgere, så altså, er det egentlig fordi han havde, han viste sig at have sådan nogle ret øh, overnaturlige kræfter i virkeligheden. Mm. Altså han kunne, kunne hesteviske. væske, okay. ja, og han kunne sådan, øh, altså han kunne lave sådan nogle klevoyance sessions, hvor han så ligesom løste en masse forbrydelser og sådan noget, og det viste sig egentlig at virke super godt, altså han kunne, sådan, han kunne sådan lugte sig frem til morder og sådan noget, og det giver ingen mening. Nej, øhm. nej. Og sådan, det var noget med Der, var en altså, der er en eller anden sådan, kendt historie med Hvor en eller anden tyg Og så ja. gik han ud Og så snakkede han med hestene For at finde ud af hvem det var der havde Og det viser sig at være ham der kraftet med at stjåle hestene altså, det, det var rigtigt ikke? De, altså, han fandt simpelthen den rigtige forbud at Ved at snakke med en hest yes. med, altså, Ved at snakke med de andre hester ikke? Altså, Det er sådan, går lige ud på marken Og, og det viser sig at være ham der havde altså, været, været den rigtige person Der har stjålet hestene så øhm, ja. Magisk Magisk. <laughs> ja, så folk var ligesom rimelig overbeviste om, at, at han kunne, er altså, et eller andet, ham her, Raspettin. Men æ, midt i alt det her rende rundt og, og, og, og frelse folk for deres sønder, så formåede han så også at sig og få et par børn æ, med, med sådan en, en lokal kvinde, ja. og de boede sig et hus. Og nede i den kælder var der også sådan et tæringsrum, så han fortsatte sin, sin frelse, sin særligt af unge kvinder. Men hvor han virkelig opfordret de her unge kvinder til at sønde, øh, og helst med ham selvfølgelig. Nå ja, ja, altså det var vel ham, der skulle udøve frelsen, så var de vel ja. også nødt til at sønne med ham. Det er ret overbevist om, at det var sådan, der hang sammen. Øh, så sådan er det også. Det er, er den en gammeldags version af, at du er på at se min frimærksamling? <laughs> jeg, skal, jeg skal vise dig frelsen. <laughs> ja. Det gik Rasputin rigtig, rigtig godt, og i, en, i 1903, der kommer han så til St. Petersborg. Øh, og det hang sammen med at den nye den der transibiriske jernbane blev åbnet. Det er derfor han kunne han kunne komme der til. Ja. Øhm, og i Sankt Petersborg var han faktisk allerede kendt for de her sådan overnaturlige kræfter og den der guddommelighed han havde. Mm -hmm. Det er bare skægt, fordi alle de sådan, dårlige rygter omkring ham er bare sådan, ikke kommet med til Sankt Petersborg. Det er kun alle de gode ting. Så han har sådan han har fået sig ind i de der højreligiøse sådan, sociale klasser ved at være sådan at udgive sig for at være sådan en en, en munk, sådan en ja. Han kommer, Ja, altså han kommer selvfølgelig også den anden stigende til Moskva. Nej, hvad hedder det? Sankt Petersborg i sådan noget munketøj. Men, men altså, det er sådan kun hans gode rygter, der sådan er, er fuldt med ham. Af en eller anden. Øh. Hvilket bare stik modsatte af, hvad der ellers sker. Altså, ja, det er det. Ja, ikke? Altså, det plejer at være sådan, de dårlige ting, folk de, de er opmærksomme på. Men det ja. har kun været det her hestevisken. og, og sådan noget, der, sådan, Crime solving. Ja, lige solving, øh, Frelse, frelse og sådan noget. Men uden, uden ja. at høre, hvordan han egentlig har frelst, øh, der er kommet med. Øh, så på den måde så sådan han får sådan sig ind i alle de her sådan, sociale klasser og sådan. Han har åbenbart været sådan mega klam at se på og sådan klam at være sammen med. Altså, han har sådan gået rundt i det der sådan, sådan noget landsby munke præstetøj, altså sådan noget rigtig super slidt nederentøj. Øhm, og det er jo bare der har været sådan en rygte om at man kunne se hvad han havde fået at spise i sidste uge på grund af sådan indholdet i hans skæg. Så han har bare sådan været mega ulækker. Også det der sådan fedt, hår, han sådan har, har, har delt i, sådan i, uh, i en middagsgældning. Det skulle sådan være, fordi han havde en eller anden bule på hovedet, som han sådan ville prøve at dække. Hvor der er nogen, der har gået og sagt, det er, fordi han er horn. Ja. Ja. <laughs> um, så han har set helt vildt ulækker ud. Men alligevel så har han sådan formået at få snedet sig ind i de her sociale klasser. Han har sådan Til de der sammenkomster, de har haft, har han bare været sådan mega ubehagelig. Overfor, specielt selvfølgelig overfor kvinderne, det er jo klart. Sådan, sådan rævede på dem og sådan noget, fordi det var jo frelse. Bare sådan alle strøm at blive ravet på af mm, en, en klam, nødraskækket fedtet mand. Ja. Øhm, så øh, så han er bare sådan, en eller anden, på en eller anden måde, så har han formået at, at, at fedte sig ind i de der cirkler, på trods af, at han har været mega klam. Øh, så jeg ved ikke, hvad det var, de gik op i, da jeg startede, han tallet, men... Øh, ikke personlig hygiejne. Ikke personlig hygiejne, tydeligvis. Øh, så den sidste sådan store cirkel, han manglede at komme ind i, det var selvfølgelig øh, Zar-familien. Øh, men det var heller ikke, fordi de ikke havde hørt om hans evner. Den måde, han så ligesom kom ind i sarfamilien, det var fordi, kronprinsen til det her sar dømme øhm, den eneste søn, der var i, i den der børneflok af sar øhm, og Sarinens børn, øh, han var født med en, med en aflig sygdom, der hedder hemofili, som er sådan en blodsygdom. Ja, altså den, den gør, at du mangler nogle Faktorer, der, der gør, at du kan danne blodpropper på den gode måde. At de yeah. blod det vil ikke størkne lige så godt som andres. Ja, yeah. så, så. Altså, når, du, når du pådrager dig en eller anden skade, så vi andrer, vi, vores blod størkner rimelig hurtigt, så de der blødninger stopper, så vi ikke bliver ved med at bløde. Hvor dem, der har hemofili, det sker ikke hos dem. Så derfor Nej. bliver de bare ved med at bløde. Og hvis de så får en, en lidt mere grim øh, traume, så, øh, så, så, så har det det det med, at ja, og de har det med at få altså, Før i tiden, i dag kan man behandle det. Rimelig, rimelig let, men før i tiden øh, der, var det, øh, der var der altså noget, man døde af. Det var de færreste, der, der nåede til voksen, voksenalderen. Og det er jo selvfølgelig... Altså, jeg tror, jeg, jeg tror de havde fire børn eller sådan noget, han har været den sidste, som så er blevet en søn, så de, er selvfølgelig passet, de vil selvfølgelig gerne passe rigtig, rigtig godt ja. på ham, så de havde en arving. Jamen, det er jo simpelthen det er Sarina en, øh, Alexandra, der er kommet ind med de ja. her gener. Det øh, fordi det er en... Den er bundet til X-kromosomet, ja. og den er vine, Så det vil sige, at kvinder kan ikke få sygdomme, medmindre de er så mega uheldige at være ja. øh, datter af en far, der har hemofili, og en mor, der har genet for det, og ja. modtager begge to. Så det er, ret, det er ret sjældent for kvinder at få det, men, men for mænd, der er sandsynligheden, der er meget større. Ja, så den 50-50, hvis du har en mor, der bærer genet. Lige præcis, og den er kommet fra den her, øh, fordi hun er fra en tysk slægt af dem, der hedder Hesse, som er sådan, vi har også masser af konger selv, der kommer fra den slægt. Æm, og de har så haft den der sygdom Æm, så hun har også hende, Alexandra Sarina hun har, sådan, hun har set det meget som hendes skyld ikke? Ja. Æm, at, at hendes søn har fået den her sygdom han, hendes eneste arving til, til tronen Æm, så derfor så ville hun selvfølgelig gøre alt hvad hun kunne ja. Æm, og så skriver hun til, til Rasputin fordi hun har hørt at han, han kan nogle ting Æm, og det sker på et tidspunkt hvor han har taget tilbage til, til Sibirien Æm, og Sarens søn er, øh, han er nylig faldet ud af sin, øh, sin seng, sin krybe, hvor han har pådraget sig nogle ret voldsomme indre blødninger, øh, og han ligger sådan alt for døden. Øhm, ja. Hvis man har fået indre blødninger, de er jo svære at stoppe, hvis du ikke kan få dit blod til at størke. Den. Lige præcis. Ja, ja. Øh, så det er, sådan, det, er ret, det er ret alvorligt. Først for en, en lille fyr med hemofili. Øh, så han, så øh, Alexander laver, eller sender et telegram til Rasputin. Øh, hvor hun, øh, hun beder ham om at komme og hjælpe og gøre noget og, og så videre, så videre, hvor han simpelthen bare skriver tilbage basen. altså Gud har hørt jeres bønder, øh, han kommer ikke til at dø, øh, Gud hjælp den her dreng, og de der læger, der er omkring ham, de skal simpelthen bare lade ham være i fred. Altså de skal bare smutte. Lad os du til? Hvad siger du? Lad os du til simpelthen? Nej, men de skulle simpelthen bare smutte. Okay. Altså de, de skulle ikke være i rummet hos ham eller noget, de skulle simpelthen bare lade ham være i fred. Øh, og øh, dagen efter, så kommer han så og klarer sig. Altså, mirakuløs. Det er sådan, det gør ikke engang... Altså... Nej, øh, altså det... det... Det er totalt best case scenario. Han ja. var da døden ja. Han var virkelig døden der, ja. og det er jo, der er masser og masser af mennesker, specielt børn, der er døde og sådan nogle ting her. Mm. Øh... Rasmus Rasputin var ret meget inde i varmen efter det, yeah. <laughs> øh, fordi det er jo altså, hvem, der bare kan lave sådan nogle mirakler ja. øh, som læge. Ikke? Øh, noget af det, der var ved Rasputin, han var ret simpel, og han, han var sådan en meget sort-hvid person. Altså, han havde virkelig begge, begge dele i sig. Altså, det, er sådan, det siges, at han kunne, han kunne gå fra at sidde ved et sygt familiemedlems øh, sengelæge og sådan og bede for, at, at, at de skulle blive raske osv. Så videre, så videre. Det skete jo som regel også, fordi han tydeligvis var en eller anden form for overnaturlig. <laughs> øhm, og så kunne han sådan, du ved, vaske hænderne og så gå ned på det nærmeste model. Altså, han var og sådan, frelse. Og frelse, det er klart. Men han var sådan fuldstændig polær. Altså, han han lavede overhovedet ikke skjul på, hvad det var, han, han sådan... Men altså, hvis man har reddet Sarens søn, så ja. man man rimelig meget... Så man kan blanche og gøre, hvad ja, man lidt, til, har til til. Ja. Jo, og det er også, han synes jo at der ikke, der er noget galt i det. Så, um... Nej, var det ikke også ham og så Sarinaen og Alexander? Jo, de altså, havde det jo, forhold det mener man jo. Um, også fordi han skulle jo også frælse hende, det er jo klart. Frælsede han også Sarinaen? Ja da, selvfølgelig. Hold det op, okay. Ja, um, eller det mener man i hvert, fald. Altså, det der, det der i hvert fald. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Um, <laughs> Und og Ja, det præcis. Og det var, specielt, altså det var nemlig specielt Serena der havde simpelthen så meget tiltro til ham. Altså selv, selv Saren var, var ret meget øh, imod ham på, på, øh, på mange tidspunkter, men, men Serenaen havde simpelthen så meget støtte til ham. Så derfor fik han, han fik så meget magt i, øh, på belastet, øh, altså blandt de her... Altså det, det siges sådan, at, at hvis, hvis man ikke... Altså hvis han ikke kunne lide ens, så var man bare ude, ude af varmen, øh, så, øh, Og det betød så også, at man kunne så købe sig til hans støtte, fordi han var jo så mennesker jo er flest, meget pengebegærlig. Øhm, så man kan simpelthen købe sig til, til hans nåde, og, til, og dermed til en post inden for... Altså, det var simpelthen så mange af hans venner, der endte med at være i, i de, store, de store stillinger. store som et øh, solidt politisk system, der har givet en masse kompetente ledere. Lige præcis. Det, øh, ja, nej, det kan man ikke ligefrem sige. Øhm, altså, der er nogle historier om, fordi på et tidspunkt her... Der kommer Rusland i krig med Tyskland. Ja. Og hvor, øh, hvor de, Rusland så får en krigsminister, som er udvalgt af Rasputin, som åbenbart bare var worth nothing. Det var sådan noget med, at de der soldater, enten så havde de ikke våben med, eller også så havde de våben med, og så havde de en patroner med. Eller også havde de både våben og patroner, men tingene passede ikke sammen med. Så de var, det var bare sådan, altså unge, unge mænd, der var ude i krig, uden overhovedet at have træning eller udstyret i orden. Det var også noget med, at de, sådan i løbet af vinteren, den russiske vinter, var de ude i sommeruniformer og sådan noget. Altså, folk frøs ihjel. Og der døde simpelthen så mange af de her unge soldater på grund af de, den inkompetence, der var på grund af de mænd, som Rasputin havde fået ind. Det lyder og, som, at man har fået sig nogle fjender undervejs også. Så. Det forestiller jeg mig. Ja. Blandt andet... Øh, blandt andet Saren var ret meget imod ham, men også en hel masse af de der... Øh, ja, rødmændene. Men. Ja, andre rødmænd og... Øh, og øh, hvad hedder det? Generalerne også, dem, der var der i forvejen. Ja. Øh, og det... Øh, hmm. De fik nok af ham på et tidspunkt, ja. øhm, og så, øh, ja. så fik de orkestreret, hvordan de skulle. De ville gerne af med Rasputin. Ja, det var ret, øh, ret tydeligt, så de fik orkestreret et lille, et lille nummer, hvor de, øh, de fik kørt ham til sådan en palast i St. Petersburg, hvor han fik at vide, at det her det var øh, hans sævanlige let på underholdning, og at han skulle ned og lidt. Ja. Øhm, og det øh, så er så da han taget med Og så kommer han ind på det her palads Det var vist, paladset var vist Sarens øh, bror, eller fætter eller sådan et eller andet Det var hans palads øh, Nå, det er også lige meget Men øh, her blev han så tilbudt en omgang øh, med her og, øh, og kager ja. øh, For giftet med syrenid Selvfølgelig øh, Det virkede dog ikke rigtigt til at have nogen effekt på Rasputin Han bare og, øh, og, øh, og drak ja. Som man jo gør øh, og så de der det altid gøre, når man bliver forgiftet du, du, du. Så. <laughs> Bare sådan et med det øhm, og det de der genereller, de tænker øh, shit så, øh, han, så de tænker okay vi må gøre noget så de skyder ham to gange i, i ryggen i ja. brystet altså, sådan. altså i brystkassen i hvert fald ja, ja men men bagfra så vidt jeg det ved ja. øhm, eller så havde han jo nok klagt det ved jeg ikke øhm, og det så lader de ham så ligge men de tager hans jakke og så bærer de den et eller andet sted hen jeg ved ikke om det var for... Og går over eller noget. Jeg ved det ikke helt. Men de, de går i hvert fald ud af rummet. Og så når de kommer tilbage, så er Putin væk. Okay. Ja, og så tænker de så, fuck. Og så, så smutter de ud i på den der gårdsplads. Og så kan de sådan se ham sådan komme gående hen over den der gårdsplads. Selvfølgelig lidt lidt halkende, men, men dog gående alligevel. Så begynder de at... Og, jo, de skyder ham igen. Det er rigtigt. Ja. Så da han går ud i den her gårdhave, så skyder de ham simpelthen igen. Og så vil de ved, så er det... Er de det, i hovedet? Det er, det er en kul for panden, simpelthen. Det er rigtigt nok. De skyder ham simpelthen i hovedet. Jeg skal lige sige, det her det er um, The Legend. Det her ja. det er, hvordan folk de, de siger det er foregået. Lige præcis. Og der har det har været aften og sådan noget, så der har ikke været de vilde øjenvidner. eller noget. Så det er sådan ja det er lidt en, øh, en særlig historie. Men vi fortæller den som vi har hørt den. <laughs> øhm, og så øh, det dør han stadig ikke af. Altså han bliver ved med at gå. Og så begynder de at banke ham. Der også, der har også været sådan en kniv. Øh, stik i ham. Og fund, altså det har de fundet bagefter, så de må have skåret i ham. Ja. Øh, eller sådan dukket ham med kniven. Øhm, og så smed de ham ind i en vogn. Og så øh, får de kørt ham til sådan en flodbred, hvor de smed ham i. Ja. Og tre dage senere, der bliver han skyllet op på en eller anden bred, hvor man finder ham død. Endelig. Endelig. Øhm, og det viser sig så, altså, det viser sig, at han har haft sindssygt meget øhm, sådan indflydelse på Sar på dømmet. Altså inden tre måneder efter, efter den her efter hans død, så udspiller den russiske revolution sig, og altså hele zarfamilien bliver udryddet. Ja, det, så, det er jo øh... måske så bare lige straffen for at have sådan en inkompetent vejleder. Ja, og sådan en altså frygtelig, frygtelig fyr. Ja. ja. Altså, ja, så det man kan sige, han er blevet udsat for, det er nogle, nogle rimelig grælde ting, som i sig selv burde være dødelige. Ja. Ja, han har så bare lige fået øh, superdosis af det hele. <laughs> altså, hvis du bliver forgiftet med cyanid, det findes også i æbler, så altså du skal spise rigtig mange æbler for ja. at, at, at, at dø af det. Yes. Men det er altså et naturligt komponent? Ja. I, ja. ja. Øh, den dødelige dosis er, for mennesker er cirka halvandet milligram per kilo kropsvægt. Ja. Så det er ikke super meget, Nej, kan man sige. Ja. Øhm, Men alligevel mere end et par æbler. Altså, ja, ja, ja. ja. Altså meget for det, det. Det. Der, er, der er ikke ret meget i æbler. Nej. Øhm, de første symptomer, du får på øh, syrenidforgiftning, det er hovedpine, svimmelhed hurtig hjerterytme, opkast og åndenød. Senere, øh, så får du øh, nogle, nogle neurologiske anfald og en langsom hjerterytme. Du får lavt blodtryk, du mister bevidstheden, og så får du hjertestop. Øh, det, der egentlig sker, når man bliver forgiftet med syrenhed, det er, at man blokerer for det enzym i vores mitokondrier, øh, der ligesom står for, at vi kan danne øh, ATP. Altså cellens energi. Ja, lige præcis. Øh, og hvis ikke du øh, dør, af det, du får, så, ja, så vil syrenhed for forgiftning aftage sig selv, fordi den faktisk, altså den reagerer, den bliver omdannet til noget, der ikke er giftigt. Ja. Men dens effekt er bare super toksisk, så... Ja. Men er det ikke egentlig sådan, med de fleste toksiner. det sådan lige så stille går i sig selv egentlig? Jo, hvis ikke bindingen er permanent ja. til noget. altså sådan er det jo også med hvad hedder det? Stivkrampe og, og den slags. Ja. Der går det jo også i sig selv lige så stille, hvis du ikke når at øh, få respiratorisk stop af det. ja. Øhm, ja. Altså, det er jo det. Ja. Øh, men forgiftning er noget, der er rigtig, rigtig mange, der er døde af gennem historien. Så, øh. Ja, altså det er, det er et populært øh, selvmordsmiddel, åbenbart. Mm. Øh, der har også været, altså det er heller ikke, sådan, øh, ikke lang tid siden, man fandt ud af, hvordan man spurgte altså, det. Altså før, før i tiden har det jo været sådan en stille dræber, fordi man faktisk ikke har kunne spore det i kroppen på folk, ja. så vidt jeg ved. Øh, altså det kan man selvfølgelig nu. Ja. Øh, men det er derfor, der er mange specielt kvinder, der har brugt <laughs> Fordi det. Fordi det er også noget med, at det tager også noget tid. Altså, så det er sådan, du kan nå at komme væk, hvis du har forgiftet en eller anden. Ja. Altså, der, går, der går i hvert fald en, må gå nogle dage næsten. Jeg. Det ved jeg ikke. Det kommer selvfølgelig an på dosis, men, men så, vidt jeg ved, så går der noget tid. Øhm. Altså det kommer ind på, hvordan det bliver administreret. Hvis du inhalerer det, så får du anfald. Øhm, du stopper med at trække vejret, og du får hjertestop. Og døden den, øh, den følger i, ja, is, altså i løbet af et par sekunder. Nå, okay, hold det op. Øhm, det er så i høj dosis, men ja. inhaleret. Det, man skældner imellem, det er den akutte øh, forgiftning som enten kan være inhalering eller indtagelse. Det vil sætte ind hurtigt og, og, og meget dramatisk, og du vil få umiddelbart øh, hjertepåvirkning og kollaps, og det kan også øh, ja, give netop... Øh, jamen, anfald og koma. Ja. Øh, den, den anden, man snakker om, det er den sådan kroniske sygnet øh, forgiftning, hvor du bliver udsat for, for lave okay, doser af ja. det. Altså, ikke super lave, men, altså, men sådan, ja. ikke dødelige doser af det over længere tid. Så vil, ja. du, så vil du begynde at for hovedpine, og, og okay. ændrede smagsløg, opkast, brystsmerter, ja. mavesmerter, og så også en eller anden form for, øh, for angst. Okay, ja. ja. det er nok det, man sådan har hørt om ud igennem historien. Det er det der med, at det sådan er lige så stille, og noget med sådan, hver morgen te og sådan noget. Ja, ja, ja. altså det er, netop, det er jo netop noget, hvor... Så sådan, hvor har sukkeret været giftet eller sådan ja, noget. Ja, så har de ja. jo bare været syge over længere tid. Lige måske. præcis. Ja. Jeg har fået det værre og værre, og det har jo set en eller anden form for naturligt ud. Ja, for man har jo ikke kunnet finde ud af, hvad det var. Det har været meget svært at detektere, som du sagde. Ja, ja så det måske bare lige en eller anden infektionssygdom. Ja, eller sådan. ja. præcis. Godt nok. Ja. Øh det man kan gøre hvis man skulle finde sig i den uheldige situation og blive sygnet forgiftet og man lever længe nok til at finde ud af det det der er sket så er modgiften øh, B12 vitamin mm -hmm. øh, som øh, kan reagere med det her cyanid og så danne et mere ufarligt produkt ja, og så man så bare udskiller på ja det tænker jeg også Altså, det har ikke nogen skadelige effekt jeg ved ikke hvad det det det, det kan nok ikke gøre så meget mere Nej. det kan også være øh, sukker eller øh, glukose specifikt øh, ja. som også reagerer med cyanid og danner mere ufarlige stoffer mm, ja Æm, de skud, han fik i brystet øh, de var begge to affyret øh, fra en, der stod op mens han havde ryggen til ja, så Rasputin havde ryggen til <laughs> ja, lige præcis <laughs> ja. Æm, ham, øh, han blev efterladt sådan som jeg læste. så var det i en kælder men ja, okay. han har en rejst sig op igen jeg ved ikke, det kan godt være, at vi har læst to forskellige fordi han har i hvert fald rejst sig i begge tilfælde, enten ja. på en gårdsplads eller også i en kælder han har rejst sig op der hvor han er, er blevet skudt ja. og så er han gået ud det er okay. Det. Ja. Ah. Og så er han blevet skudt igen ude på gårdspladsen. Jeg tror det er sådan det skal forstås. Men han er i hvert fald han blev skudt i panden igen, ja. Ja, og det tror jeg det var ude på den der gårdsplads, fordi det sådan... jamen han skal jo bare dø nu. Ja, det, det. jo. Ja. ja. Og jeg tror og på det her tidspunkt der har dem der har været omkring, ham, jo været pænt bange for at han var sådan selveste djævelen eller en vampyr. Eller en vampyr eller en dæmon eller hvad ja. der har været, ikke? Fordi hvis folk ikke dør af de der ting, ikke? Og de har jo helt sikkert vidst hvad de har gjort, med det der cyanidgift ja, i Rusland. Forgiftning, ikke? Ja. Og så nogle høje generaler, de har helt sikkert altså, de har vist, hvad de har lavet. De har prøvet det De før. havde ikke købt sig til en post ved Rats Putin. Nej. Nej, det var sådan nogle af dem, der måske var den lidt mere ærlige type. Ja. Som godt nok ikke havde noget imod at, at, at, at slå en i hjel. Men, Men for the greater good. Ja. For the greater good. Så, um... Ja, altså det er jo så, som du sagde, han blev kastet i floden. Øhm, og det, der går flere rygter. Det første er, at han først ruknede efter at have med fysisk magt vristet sig fri af de reb der bandt hans hænder. Ja. Og øh, andre hæver hårdnakket, at han havde vand i lungerne, og derfor så var han stadig levende, da ja. han blev kastet i floden. Altså det er jo klart, at hvis du får mor for vand i lungerne, så er det jo, fordi, du har trukket vejret. Præcis, præcis. Øh. Øh, ja. Andre siger, at han har holdt vejret så længe, at han til sidst er død af nedkøling. Jamen, det er jo sindssygt. Ja, altså der, der er gået mange rygter om, om, om ham her. Han har været lidt øh, savn, savnomspundet. Ja. Øh. Men det er, også, det, er, altså, det er jo svært at finde ud af. Altså vi har jo læst en hel masse forskellige kilder. Og de er alle altså sammen uenige. Ja Ja. Og det er sådan, altså, det er jo også øh, det er jo en god historie, som jo bliver endnu bedre af, at, at, at han er død fra frysning, ikke? Altså. lige præcis, at han ja. har været så overnaturlig, at han har ligget med sammenbundne hænder ja. og ikke har kunnet gøre noget, men har holdt været i lang nok tid til at dø i køben. Ja. Men selvfølgelig, det er koldt i Rusland. Det er koldt så, i Rusland. Så lang tid vil det lige tage? Det er rigtigt nok. Men altså, ja, han er død i december, ja. Men, jeg men tror, er det... det er koldt i Rusland i december. Ja, jeg tænker, det er tiden, men der hovedet en flod, der i jo til. <laughs> Men på den anden side, Sankt Petersborg er heller ikke så nordligt. men Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men, men alligevel. Ja. Men ja. også bare det der med, at han har haft et skudhul i panden og to i brystet. Ikke? Altså. Og de siger, at han stadig har trukket vejret. Ja, men jeg tænker også, hvis han har fået to skud i brystet, ikke? altså sandsynligheden for, at hans lunger stadigvæk har virket, var er Altså, de skal gør nok have ramt nogle øh, uheldige... Altså, sådan, ja, for han ramt... heldige, for ja. dem uheldige steder. Altså, hvis de har ramt ham op i skulderen, eller sådan noget, har det måske ikke haft så stor effekt. Men altså... Han må da være død af forblødning på et eller andet ja. tidspunkt. Ej, det giver simpelthen ikke nogen mening. Øhm, øhm. Så det er jo derfor, at, at pænt mange mennesker er sikre på, at han er, sådan selv hvis det ja. er lucifer i, i person. Øhm, ja. Vi har jo prøvet at finde Ja, sandheden, hvis <laughs> ja. man kan sige det på den måde. Vi, ja, ja, vi har vundet en uh, obduktionsrapport, ja. uh, og med hensyn til syreniden, så siger den, at man ikke fandt nogen spor af cyanid i Rasputins mave, men den fandt store mængder ufordøjet alkohol. Uh, den eneste grund til, at man ledte efter giften i hans mave, var, at uh, dem, der havde begået forbrydelsen, sagde, at det burde altså være der. Ja. Uh, så... At det ikke var, der betyder enten, at de ikke havde forgiftet ham, eller også havde de ikke brugt en korrekt dosis, eller var det slet ikke cyanid, de har fået fat i. Det var måske ja. noget andet. En anden teori er, at der er blevet pyntet lidt på historien, for at gøre det her snigemord på ham lidt mere frygtindgydende, For han var jo en savnomsbunden mand allerede før han kom til, til Sankt Petersburg. Ja. Men der er også lige det, at modgiften øh, den kunne jo også være øh, glukose som der jo er sukker. Ja. Og han er jo blevet forgiftet med store mængder kage og store mængder vin, ja. som jo begge to er enormt sukkerholdige. Ja, så... ja specielt det der med jo, ja. Bare, ja, det er sådan noget ved sådan ikke? Ja, lige præcis. Ulært. Så der har jo været kæmpe mængder af sukker i det her, han ja. har fået. så det kunne man også sige måske, at ja. han er sådan afgiftet undervejs. Ja, det virker bare super dumt. Men, men altså... Hvis ikke de vidste ja, men det? Er klart. Ja, det er klart. Ja, fordi det, det, det virker underligt, at man skulle man skulle øh, sige, at vi har gjort noget, som man ikke har gjort. Altså, fordi ja. det er jo helt sikkert ikke altså, været uomkostningsfuldt at, at, at slå en altså en general eller jeg ved engang, hvad. Jeg ikke engang, at der havde en rådmand i hjel. Altså en livlæge, eller Ja lige så det ja. virker bare helt vildt dumt, at man vil sige at hey, vi kan ham syr ned uden at have gjort det. Altså, ja, rimelig dumt. Og det er jo ikke fordi, at en forgiftning er mere tilgiveligt end at, end at skyde folk. Altså det er jo. Nej, altså nej. Så, øh, så men, jeg, jeg ja. tror måske mest på den med sukkert faktisk. Altså. Ja, eller også at de ikke har fået fat i i rigtig sygnet. Det kan ja. Altså, ja. Jeg tænker, men på den anden side, man kan også sige, hvor stor tillid har man lige til sporingsmekanismer fra 1916. Ja, ja det så. Altså hvis det er svært at detektere, som vi jo netop har fundet, ja. det er det, så hvordan ville de så finde det i 1916? Ja. Kan du huske hvornår obduktionsrapporten er fra? Altså er den lavet lige efter hans? Jeg mener, at den er lavet efter efter han okay. blev fundet. Ja. ja. Men jeg tænker jo også, at, at hvis nu han ikke har fået en dødelig dosis, så vil sygnet jo være gået i sig selv igen. Ja. Og hvis ikke, det, altså, hvis det er blevet optaget så vil det jo heller ikke være fin i hans mave, så jeg tænker, altså, ja. det hvor pålideligt er det. Ja, det kan jo sagtens være, at de ikke har vidst, hvad det... Altså, at han var en han ret stor mand, var han ikke? Jo. Jo, altså det forestiller mig sig, han har også kunne have en dosis, der sådan ligesom ville Så hvis de slet ikke har fået nok... Ja, altså... Ja, ja det er sagtens være. Tager, ja. der, Jamen, er mange, ja. der er der mange... Der er mange muligheder. Ja, ja. ja. Altså, øh, og med hensyn til skudden, så er det rigtigt nok, som de siger, at... Det siger obduktionsrapporten i hvert fald, at begge skud er affyret mens Rasputin han har været oprejst, og øh, at han har haft ryggen til, så kulerne er ligesom kommet ind i hans ryg, og så ud ja. igennem brystkassen. Men den sidste kugle i panden, den er blevet affyret forfra, og det har højst sandsynligt været, mens han lå døende på gulvet. Øh, og efter at han er død af den her kugle i panden, det er sådan det, de siger, at han er død af ja, okay. den her ja. kugle i panden, det siger ham øh, den over General, der var ansvarlig for sådan noget Det siger han, men de mennesker, der var sammen med ham, de siger ja. noget andet. Ja. Æ, men ham overgeneralen og så abduktionsrapporten, de er faktisk enige. Ja, okay. Men ja. så har de banket ham bagefter og skåret ja. i ham, fordi de sådan er blevet overvældet af, ja. af raserie Eller frygt. Mere. Måske også altså, frygt, ja. jeg, jeg tror langt mere på frygt. Jeg tror virkelig, de har været... Øh... Altså, jeg tror, de har tænkt sig, at de bare lige sådan stille og roligt kunne forgifte dem med det der smut igen, og så ville han være død inde ja. i, i det der rum med det der kage. Og det er bare ikke sket. Altså, jeg tænker, hvis det er sådan, man har fået den... Altså, man har tænkt, okay, nu er det her, vi gør, nu slår vi ham hjælp, og det er så bare ikke sker. Hold kæft med, jeg vil være... Jeg vil også tænke, fordi man må, man må sidde og tænke, okay, min plan er mislykket, hvordan... Ja hvordan får jeg den her mand til ikke at slå mig ihjel, hvis han nu lige i virkeligheden er en eller anden sådan, guddom lige af en eller anden art. Ja, jeg, sigt, også fordi sådan. Han, har jo, han har jo teknisk set været Ruslands mest mægtige mand på det her tidspunkt. Ja. Ikke? Altså det er sådan, hvis man slipper ikke af sted mere at lave et morforsøg på ham. Altså, er, så, så er der fejl, nej. Nej, lige præcis. Altså, og specielt ikke, hvis han er djævlen. Altså så er man, så er man rimelig meget dømt til et liv i helvede. Eller hvis der liv i helvede. <laughs> I helvede, ja. I helvede. Så, øhm. ja, altså og, så er det jo så der, hvor man kan sige... Obduktionsrapporten siger, at han allerede er død okay. efter den der kulipanne. i panden, hvilket ja. giver god mening. Ja, det er æm... bare ikke lige så sjovt. <laughs> Nej, det er det desværre ikke. Men, Men der ja. er jo så øh, nogle optimistiske og ikke sådan super seriøse historiske fortællinger, der siger, at Putin, han jo så stadig var i live, da han blev smidt i floden. Mm, ja. Og det er jo dem, der insisterer hårdnakket på, at der er fundet store mængder vand i hans lunger, hvilket... Ja. Det vil betyde, at han har trukket vejret og mm. stadig været i live. Ja. Men obduktionsrapporten øh, siger simpelthen, at der var ingen vand i hans lunger, Nå, så han har okay. været død, af. han ja. kom i Eller holdt vejret. Eller holdt vejret. Ja, altså, ja eller ikke, han... nu holder vi fast på det. Ja, nu holder vi ja. Det er en meget sjov historie. Men, ja. ja, og øh, en anden sådan sjov påstand, der havde været, det var, bare, at hans øh, hænder efter at have vristet sig fri for de rep der bandt hans håndled, Jamen, jeg ved ikke hvorfor man skulle binde en mand der allerede var død, Nej. men at så har de lavet øh, korsestegn, ja. hvilket øh, de her hårdnækkede konspirationsteoretikere, de har insisteret på, at det var fordi at han har levet videre efter ja. døden. Obduktionsrapporten fandt hans hender øh, frie, ja, okay. ja, ja. men der var ikke, altså, han var jo rimelig kold og rimelig stiv og mortis og ja. Ja, efter ja, han var efter stiv, lige præcis i alle muskler. Ja. Øh, og der var altså ikke noget tegn at finde, så... Nej, Ej, jeg synes heller ikke, de billeder, man ser af ham... Nu er det jo selvfølgelig lidt svært at vide lige præcis, hvornår de billeder er taget. Der er han da også bare ligget sådan lidt normalt. Ja. <laughs> altså, øh, været rimelig død. Ja, altså, altså, obduktionsrapporten, den punkterer lidt alt det sjove. Ja. Og, og gør ham lidt mere til en normal van, men bortset ja. fra sygnet forgiftning. Men det er jo lidt det, ja, altså, men det er jo lidt det, obduktionsrapporter altid gør. Altså de finder en naturlig årsag på tingene, eller en sådan videnskabelig forklaring på. Ja, men jeg synes jeg synes stadig, øh, hvis jeg skal sige det, så synes jeg det er flot at overleve cyanidforgiftning øh, ja. og derefter øh, en altså et par skud i brystet. Ja. Og så altså, og ja. så lige smuttede en tur ud på gårdspladsen. Ja, ja Frank Keller. Frank Keller. Ja. Altså det går klart Ja, altså ja, ja, ja man vil jo gerne tro på at han var. Ja. Men det ja, han ja. Altså det må virkelig have været øh... det er svært sådan at forestille sig synes jeg at at en mand som ham kan få så meget magt altså og så igennem med de altså, med de midler han har fået det ikke altså, men og... altså hvis han er ja, hvis han er været heldig og gæt rigtigt med nogle ting altså ja. med den hestevisken og... Ja. og og det der barn jeg tror det er det der, altså... altså barnet har jo gjort at han er kommet op hold, men det er jo alt han, det er jo hans fortid der har gjort at han overhovedet kunne få adgang til sar ja, familien hans rygte har jo løbet ham i forvejen ja men man han har jo haft et, et godt liv indtil han døde. Han har der i hvert fald fået, fået masser af damer. Det må sige. man ed med sige. Og ja. også, så, så, så ringer der. Eller det, ja, altså, det er der ikke beviser på, men, men det mener man. Der er noget, altså der er sådan en historie, som er rimelig griner, synes jeg, hvor han øh, til sådan en af de der store fester, så har han øh, der har været en, en hel masse mennesker samlet uden for den her palads, hvor han så sådan øh, åbenbart lidt i fuldskab er gået ud på, øh, på øh, balkongen, og så har han øh, løftet op i sine når jeg ja, skørter. Og så har han svinget med, med det, der nu er. Og okay. så har han øh, sådan råbt, at det her, det er det, der styrer Rusland lige nu. Så det, altså han, man mener, at, at han igennem Serena han har styret hele Rusland. Han har haft så meget magt over hele Det har hele ikke været noget under, han var lidt upopulær. Nej, nej vel? Han har ikke altså, behandlet sin magt med diskretion og værdighed, Nej, det er det. Altså, han har ikke været sådan snedig eller noget. Han har været meget brandfri Ja, må man sige. Øhm, og er han jeg måske også... egentlig ikke så intelligent, som man sådan får ham til at virke til. Fordi hvis, nee. hvis, du, gerne... hvis du gerne vil leve længe, så ja. er det i hvert fald ikke sådan, du skal. Altså også hvis du gerne vil være magtfuld i længere tid, ja. at, så skal du lade være med at, at have et skilt på ryggen og alle steder, hvor der ja. står, jeg er den mest magtfulde mand Sim. i Rusland, hvis Hæt der i virkeligheden tank. er en, der, er, der er faktisk der er højere op end dig. Ja, altså man kan i hvert fald sagtens lave en mere diskret måde at gøre det på. Og han bliver også kun altså han bliver kun 47, og han dør han dør 10 år efter han er kommet til Sankt Petersborg. Ja, eller i hvert fald 10 år efter han er kommet ind i Sarf, eller sådan ind i varmen hos Saaf familien, så det er jo sådan der er der i hvert fald nogle af de der sådan stille stille sådan øh, ledere der har øh, der levet lang længere tid og som så ja. har. Men altså det er også, han man mener jo også at det er sådan, at ham, der har sat øh, hele den russiske revolution sådan, i gang. Eller, det ville ikke ske så hurtigt, hvis det ikke havde været for ham. Man havde måske heller ikke henrettet hele saar øh, hvis. Nej, lige præcis. Måske altså, havde de fået lov til at abdicere ja. og leve i eksil et eller andet sted. Lige præcis, hvis eller kan... bare havde fået mindre magt, ligesom det jo for eksempel er altså, at. Ja, på den anden side, ja. Rusland er bare så dramatisk. Ja, jo jo, men det er rigtigt nok, ja. ja. Ja, Men altså, han har godt nok haft meget betydning for historien. Ja, han var da en, en spændende mand at lære man lidt mere sige. om. Men ja. Da, ja. jeg var jeg en om, jeg blev lidt jo lidt han nok i virkeligheden bare af en kugle for pande. Det var meget mere ja, spændende. Det, andet. det er rigtigt nok og at Han faktisk slet ikke var så magisk. Altså det der hestevisken er der selvfølgelig stadigvæk noget i. Ja, men nogle gange er du også bare heldig. Ja, jeg tror bare at han har været heldig. Altså ja. Også, ja, han må have haft en eller anden helt særlig karisma. Ja, det øh, tror jeg. eftersom at han kunne rende rundt med madrester i skægget og fedtet hår, så ja. I og stadig bare være Og der stort. er også ja, altså der er også nogle af de der historier der snakker om den måde han sådan fordi han har jo passet den der Sar-søn, altså øh, den der kronprins der, har han jo passet gennem lang eller sådan passet på ham. Og det er sådan noget med, at når han har haft det aller værste så har Putin, han har siddet ved hans seng og bedt for ham. Øh, hvor man jo mener, at, at hans søn har bare været enormt tryg ved Rasputin. ja Det virker fuldstændig latterligt. Men, men derfor kan man godt være god til børn. Ja, men hvis han nu også har oplevet bedring, når, ja. når, det er jo garanteret heller ikke Lige særlig præcis. rart det der med at have, øh, at have den her sygdom og, nej, nej. og, og og være udtryk og vide, at, ja. at, at man, man måske egentlig lever lidt på lån tid, så hvis Lige man præcis. har en eller anden tro på, at den her person, han hjælper. Ja, og det er jo også, at han har fået at vide af sine forældre, at, at nu, nu får du hjælp, og han, han kan bare noget ham her, og, ja. og sådan noget. Så det er jo klart, at han har haft en eller anden form for forhåbninger om, at det nok skulle blive bedre på grund af... Ja, at, at altså man kan præcis. også sige, at han, han døde jo ikke af, af sin sygdom. Nej, nej, han blev skudt sammen med alle de andre. Ja, så de ja, så, ja, eller hvad, så, hvordan de Ja, nu... han blev i hvert fald henrettet ja. sammen med, sammen med sin, hele sin familie, så altså, han overlevede længe nok til at dø af noget andet. ja Ja, var gammel han har alligevel... Altså, der var mange øh, børn, der er døde af, af blodsygdom før. Altså, på et tidligere tidspunkt i deres liv, end, end saren søn der ville have gjort. Det kan også være, at han havde overlevet til, at han blev voksen. Ja. Det, det, ikke, øh, det ved man jo ikke, men... Øh, Faktisk meget sjovt. Øh, sygdommen menes at stamme fra dronning Victoria. Uh, altså den første der i... Mm -hmm. Vildt. Så den har fået tilnavnet The Royal Disease. Jamen, det er også det er noget med, at der er mange kongelige, der har haft den. Men det er jo også klart, de bliver jo hinanden cirkler, så... Øh, Ja, det var ham, ja, prins Alex, han, øh, øh, han blev 14. Ja, hold da op. Ja, det, og det er alligevel, altså det er altså, en pæn alder. Den altså sygdom. den gang. Altså, ja, dengang. Nu ved jeg, at man behandler det med, øh, altså man, man får bloddonorer til at give plasma i ja. stedet for blod man bruger det her plasma til at udvikle noget medicin, som, som så indeholder alle de her øh, koagulationsfaktorer. Ja, som så. gør, at blodet kan størkne. Lige præcis. Ja. ja, i dag der handler det mest bare om, at man skal finde ud af det. Er det, ikke sådan? Altså, det jo, handler... altså det er et spørgsmål ja. om diagnoser, og det er selvfølgelig, ja, og selvfølgelig også et spørgsmål om forsigtighed, og det er et ja. spørgsmål om at administrere medicinen øh, ja, korrekt. Ja, ja fordi noget med, at, at dem, der dør af det i dag, det er fordi, de ikke ved, at de har det, og så kommer de slemt til skade, ja. og så får, altså, fordi man skal virkelig handle hurtigt. Og det er jo også noget med at forgive de der kunstige koalitionsfaktor, sådan at deres blod kan størke. Ja, lige præcis. Så, øh, så i dag, i dag. Men, og fordi den er så arvelig, så er det jo også noget, man som regel ved, at man, ens børn har en sandsynlighed for at få, specielt hvis man får drenge Ja, øhm. det skal man være opmærksom. Lige præcis. Så øh. yeah. ja, Var det ikke det, vi havde at sige om Rasputin? Jo, det synes, det, jeg. Tror jeg. det synes jeg. Knap så spændende, som man måske lige kunne tro. men Savnet var sjovt. Ja, så siger det jo også bare noget ud, om, hvor frygtelig historien kan være. Men øh. ja. ja, sådan er det. Så øh, ja, jeg tror, det er det, vi havde for i dag. Men ja. øh, sådan lige på spoilerplan, så snart, tænkte vi på næste gang og øh, snakke om transplantationer. Ja. Sådan, hvordan historien øh, har været med det, og hvordan øh, det sådan ligesom fungerer. Lidt om, om øh, hvad, hvad der er op og ned i organtransplantationer. Øh, ja. ja. Jeg tror, var det ikke af det, vi havde i dag? Det synes jeg, det var. Jo, Jamen, øh, så ses vi næste gang. Vi håber, I vil lytte med igen. Ja, godt nok. Hej hej.